Það kemur nýr styrktaraðill í þáttinn. Það er minn eigin viðskiptabankur Arión banki. Viðskiptavinir Arión banka greiða eingin lánttökugjöld við fjármögnun bíla sem ganga inn fyrir rafmagni eða öðrum endurnýjanlegum orkugjöfum. Allir geta sótt um bílálan hjá Arión banka. Kynntu þér máli betur á arionbanki.is. Próment hefurum ára bil verið leiðandi fræðslufyrirtæki í Íslandi með ára langa reynslu af fjarkennslu.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 er þekkt fyrir að veita frábæra þjónustu og persónulega ráðgjöf sem hjálpar þér að ná þínu markmiðum. Fitnessport er svo sjálfsögðu líka á netun og ef þú kemst ekki til þér á smiðjuveginn, þá ferðu einfallega á fitnessport.is, pandar og farðu heim.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 Takk fyrir það. Hún um komst henni fyrsta þátt og, og sá þáttur fekk góð viðbröð og mikið að fólki búa að lusta hann og svo hérna var að búa að standa til og fáið henn aftur í svolítið tíma. Og... Margt, margt fólk lusta þannig sko, þannig að þetta þetta vital, fyrsta víttal það hefur verið svona svona uh, podcast sko hefur verið svona podcast hamborgari sem sem að að allir vilja hlusta á en öllum finst heldur leiðilegur svona í lokin. Tha <SILENCIO> haldi, ha, haldi ég. En en, en ég, ég heitti ég send settu á Instagram mitt um daginn þá smí spurði fólk hvað þættir væru í upphaldi hjá því og þátturinn með þér er er yfirleitt mest nefndur. Þanna fólk hafði gaman að þessu. Sko því situm núna eð ári eftir að að þeir faraldurin til Íslands. Já. No. Síðan, síðan fyrsta rúmna 13 mánuði síðan síðan rúmi síðan að, að fyrsta tilfelli af COVID-19 grendi svo ísllandi. Mhm. Mm Og Ef maður reynir ef við notum þennan tíma okkar saman núna þess að reyna að gera þetta upp, hvað hefur gestað þessum tíma? Að þá hljótu við að fagna því hvernig hefur tegist að, að þið halda þessari pest nokkurt veginn í stefjum pjókur. Flest hefur tegist vel, það eru einstaka mistök sem okkur hafa orðið á. En ég held hérna litið þá hefur þetta gengið mjög vel. Er stærsti sigurinn í þínum huga hvað döðsföllin hafa verið fá? Stærsti sigurinn líkur í því hversu, hversu vel þjóðin hefur brugðist við þessu hversu ögu þjóðin hefur raumurlega verið Venjulega er þetta þessu sjóður í balda sem að, að halda sér gætnan, vilja helst halda sér utan vegar vilja helst halda sér utan við lögureglur en en á þessu augnablíti þegar þessi pespast til Íslands það var eins og hún breyti um hegðun, breyti um skoðuna sér og hefur hagað sér dífulega vel. Þegar að fréttir fóra að berast í, til Íslands að þessari frétt, þá hljómaði þetta mörguleg til eins og fyrsti kaplin í sögunni um endolog manntjins. Þetta er pest sem var að berast úr leðblekkur yfir í menn og mm -hmm. barst með því með því um heiminn í honum sérstaklega í einstaka landi eins og Ítalíu þá sá leyti þetta til dauða mikils fjölda manna og þetta var mjög oqvention til or ymanterat í þeim mestu við vorum að ráða þetta hér í vinnu sem ég sá komast það hér í niðurstöðu að við ættum ekki annan kost en að byrja að taka þátt mm -hmm. að leggja það sem við höfðum að mörgum byrja að skýma Er það að tala um aðkoma erðagreiningar? Já, við erum að tala um aðkoma okkar nýr og varsmýrinni að ég er hindi í í svoltefnarlækni, ég er hindi í landlæknini og í bauð okkar þjónustu sagðum að við gætum skýmað eftir í verunni. við gætum lagt að mörgum til þess að skýma í í fólki sem var einkennu löst vegna þess að, að... ég hafi lesuð um það í blöðum hafi heyrt af því í útarsfjöttum að menn var að rekna út dánarlutfall án þess að menn hefðu umverlega minnstu hugmyndum það hversu e, útbreytt veiran væri sé að fólki sem ekki vorum einkenni svo, svo það það var svona það sem að dróa okkur kannski upphaldi inn í þetta og við fórum að skýma og við fórum að, að semst ekki bara að sjáum að greina þetta með PCR heldur fórum við að að að afla sínum fólki úr nýri sjónustu miðstöðu afsuna verkefna í turnum í í Koboí. Og á sama tíma þá var landspítalinn að að skýma fólk með ein chinni og síðan síðan varði tætjabí í Lundsjálaðanspítalannum og við endum á því að sjáum mjög stóran hundra hlut af greiningum. Mm -hmm. Og það var daldið, það var það aldrei sérstök upplifun fyrir okkur í Vansmyrninu mennast að, að það fólk sem að sá um þessa greiningar, bæði það fólk sem var að taka sín úr, fólk, sí, sín úr þeim sem komu og, og síðan þeim sem unna rannsnastofunni, þetta var fólk sem, sem án þess að fá neina sérstakka umbun fyrir það vandag og nótt mm -hmm. og, og ástæðan alltaf fyrst og fremst þetta er afskaplega, afskaplega vandag gott fólk en þetta endurspegna líka svona þá tilfinningu sem var í samfélaginu að þarna væru um að ræða einhvað sem stifti djæfilega dj dj dj miklu máli eða mm -hmm. við erum öll að leggja okkur fram eftir fremsta megni En þegar þú ert að lýsa þessum upphafsmánuðum Já. og þessari hérna, einmitt með Ítalíu og svo kom Írán og það voru lönd sem fórum í Ítlútur og upplifur og segir íslenska þjóðin upplifur og nú erum árið setna en og stemningin sér samt ekki svolítið breytt af því það bæði komin mun meiri þreita í fólk og svo hefur komið dóldið langt tímabil þar sem hefur gengið mjög vel í hérna. og þá er fólk svolítið farið að spyrja sig hvað var er þetta lengi? Ég held að því eh það er atmósferan hævi mjög lítið brist er það því mér mér eins og fólk sé að fara eftir tilmælum að mestu leiti uh -huh. þar er ein undatektningur því og það er göngkleiðin upp að gósthöfðunum ja uh -huh. <laughs> fyrir utan það <laughs> það finnst mér íslendingar hafa hafa haga sér mjög vel en akkúrat er svona hrífn að íslendingar séu hlýðnir nú og það er bara að þú sért ekki endilega hlýðnasti maður í heimi sko eh er ég mjög mikilvægt að að að að, að að að að að ungt fólk uppreisnir hér og þar er það ekki sá ég er sá ég mjög mikilvægt að samefela sig hjalt og hlýðið það er mjög mikilvægt að menn leiðu út fyrir trofana slóðir en en sá koma þau augneblik þar sem menn verða verða að snúa bókum saman þetta var rétt sé í augnablikum þetta er eitt af þem tímabilum þar sem við stiftum máli mhm mm og lang lang mestur meiri hluti af þessari þjóð hefur verið á sama máli þegar kemur að þessari færsúrt mhm mm nú sá er það er undantekningar um því til dæmis við um Sigríði Andersson við um Brynjara Nílsson í þessa lands. Þórdís Þór, Kolbrún? Þú, já. Hún er aðeins farin að láta heyri í þessi. Þórdís Kolbrún hefur látið svoltið í sér heyra. Ég hefða tilfinninguna þessi meira vennsinn en finnust hún eigi að gera það því hún er ferðmálur En er það ekki svolítið þannig að, að Brynja Nílsson á Sigurður Andes en er að segja það sem aðri sjálfstæðismenn er að hugsa en þó er segja? það heldi ég á sig rétt það heldi ég á sig rétt ja það er enn í tíma þennan krusun á með djönið vert ég held að ég held að að að, að þar séu hluti þar ákveðinn hluti sjárstakslóxins frjálsitju armur sjárstakslóxins sem er er ekki ólíklegur til þess að vera móti þessum svottarnar aðgerðum mm -hmm. en það er það er það, er, það er minni hluti sjárstakslóxins En hér sverum við horfum að fyrst þú minnistar þetta, þúst þetta, við væntum fyrir okkur sko hvernig hefur rítist stjörnin staði síðu. Mér finnst rítist stjörnin almennt hafa staði sí mjög vel. Hún hefur leyfti sóftarnalæktni að að að ákveða hvað er gert til hava tekt til um hans, þegar hæva láti sóftarnalæktni, og almannavarnir og landlæktni vera talsmenn fyrir aðgerða í stað þess að, að setja sjálfs sjálf sjálf sjálf í, í Svíslu og sét sem er fyrst flott. En ef ég myndi þá segja á móti, get, sko, þórólfur er í því hlutverki að komi vekk fyrir smiðsjúkdóma en stjórnmálamennir er í því hlutverki líka að hugsa um efnahaglandsins, hugsa aðra, hefna eins og helbriðsáður, hugsa um aðra sjúkdóma og fleira og þeir verða að hugsa um heildarmyndina. Heildarmyndin er, er nákvælega hins sama eins og þessi litla mynd verknar að, að efnahagslíð hagsmennir og sóttvarnar hagsmennir fara alþýlega saman. Þegar menn eru að gagnrýna það við um lokað hér landinu og við erum að sjá um að koma í vekk fyrir að að það sé halda hætta halda hér uppi ferðastjónustu smatun grein þá verður menn að hafa það huga að ferðastjónustan er skinnin með 10% hikeur við landsins. Það sem við erum að gera með því að loka landinu er að verja þessi 90%. Þannig að þetta fer saman sett hér eitt sama svo hugmynd að við getum opnað landið eða hefðum geta gert það fyrir í þessum faraldri að við getum opnað landið og með því gætið við haldið upp í er afskaplega er rask að bli heimskuleg hugsun í sjálfum sér, mennir þess að það gengur eitthvað upp. Mér er þetta stundur sett upp þannig að þetta snúist allt bara um ferðaþjónustuna. En nú er ferðaþjónustan til dæmis með afleitarhluti. Ég var á landsbyðinu daginn og það er fullt að lítlum veitingastöðum sem eru farnir á hausinn. Ferðaþjónustan og, og... Já, engað síður, ef þú og... tekur það allt saman, það er ekki nema svona 10%. Mm -hmm. af, af hægt hér við landsins. Þetta var langstærsti aðtunum við hefur í inn náðurinn Þetta var mjög stóra aðtunum við hefur, jú, það er alveg jættan við erum með fullt af öðrum stórum aðtunum við um sem við hefum getað geta varit og, og ég held að, ég held að við hefum ekki átt annan kost en að gera þetta svona og ég er alveg handvissum að ef við tildæmis myndum að opna landið í dag Að, að þá myndum við verða loka kvortið þér, öllum þessum veitingastöðum, öllum þessum hóttelum, út af þessari pest, lítið kringum því, lítið á löndunni kringum okkur, hvernig, hvernig hluturur er að ganga mm -hmm. þar, lítið á Bredland, lítið á, á, á Bandarítjinn, lítið á Svíþjóð, lítið á Noreig, mm -hmm. sko, lönd sem að, það sem að, að þetta, það sem að þessi, það segir við regressir að undir áföllum mánuðum meðan við höfum geta bóðið í stöðulei. En segjum nú sem svo nú var landinu de facto svona nánast lokað áður en þessar nýjust aðgerðir komu. Það lágu smitin í landið en það er samt tvöfald skimun og sótt kvísem eru harðari aðgerðir en í öðrum löndum í Evrópu. Þæru talarum um sé 90% þá þetta er illa tvær umræður. Þetta er annaðs vegur umræðan að opna landið en síðan umræðan eru aðgerðirnar innanlands of harðar. Og hver er verða afleðingarnar af því þegar að kemur að bara hlutum eins og hérna kvíða, fíknisjúkdómum, heimilisófbeldi, fátækt og öðrum hlutum óháðlandamærum. Skilur þið hvað er að fara? Sko, ég ég hef ekki séð neingögn sem sína fram að það samfarandi og það séu beintengsl milli þessara aðgerða annars vegar og Ó, fíknisútómma heimilisofbeldis og, og svo framvegis hinsver. Mhm. Mm Rétt ja, er að mörgum leyti þar ími sem bendir til þess að það sem einstókst stór 100 hluti í samfélagsins sem er líður um mörgum betur núna en það er gerð áður sem þýðir alls ekki að það sé æskilegt að vera með þessar hömlur og hegðun fólks. Mhm. Mm Því að þessar hömlur eru bískna alvarlegar. En mm -hmm. við séum að taka fólki borgararéttindi, við erum að taka þeim réttindi til að saman til þess að stunda aðtunni sína og svo framvegis. Þetta eru mjög alvarlegar stjærðingar á borgarvegjöldendum. Þannig að það verða að vera býsna sterkar rögsendir til þess að grýpa til þeirra. Og ég held fram að þessi farsótt, sérstaklega þú horfur á það hvernig hún hefur leikið aðra sjóðir að þessi farsótt er gild og góð ástæða til þess að grýpa til alveglega aðtjæða. Nú, nú er akkurat í dag þá er tölverd þá, þá hugmynd að loka fólk inn í afkvönnum húsum. Já, það gæti bara reyla að koma niðurstað á dómsmálun og meðan við erum að skalla saman. Og, og um, e, mönnum finnst þetta býsna harkal í það, ég og hún er það. Hún já, þú, þú sjálfur sað í viðtalið að það, menna, við notum orðið sótvarnar, farsóttarúsin, þetta er í raun og eru fangelsi. Já, já, þetta er, þetta, er, þetta, er, þetta, er, þetta er haldið í fangelsi í, í fimm daga. Já. Og það er sá prís sem að þú borgar fyrir því að koma inn í landið. Mm -hmm. Það er að segja, þú ert þá koma inn í landið á tímum farsóttar. Þú ert þá koma frá öðrum löndum og í þessum tilfellum þá var þá koma frá löndum það sem að farsóttin er miklu, miklu grimmari enn hjá okkur. Og hættan er svo að þú flytir, þá flytir með þér þá grimmt farsóttarinnar sem á sér stað á þegi því landið sem þú er, þú flytir það með þér inn til Íslands. Þannig að m Nei, að að dvelja í í sótt þurfa að velja í sóttþarnarhúsi í þessum það, það sem ég myndi kanskje segja er að í sjálfu sér gæti verið sammála því að þetta sé ekki hár price en þetta er gert án mikillar umræðu. Og spurningin hjá kanskje efa samt að sem það fólki verður þá hvenær að raktar breytur sem 5 dögum í 10 daga? Það búast að setja okkur forðami. Það er í sjálfu sér frekar það, það er það er eitt get málefni sem hefur verið rætt meira í íslensku samfélagi en þetta þessi síðasta í síðustu 100 árr heldur um þessi farsókn. Ég að tala um það að já, að býtu, býtu við það gera allir sig grein fyrir því að þær farsóknir geta geyt sóu og þú á að ráipa henni þá hefur ekki tíma til að bída í lengri tíma og ráða það. Þú bara hefurð það ekki. En er það kemur nú en er nú kemur að þessar aðgerður eru af domstólum, Er það þá ekki svolti svoltið hérna, það, það hefur bara verið farið í á fremur e lögbrót í e e sko ef, ef að þetta verður til baka af dómstólum að, að fjæra stómi núna í dag þá held ég að bendi til þess að fjæra stómi sé bara eitthvað virkið eins og gera vegna að samkvæmt sáttatnalögunum ef þú títir af sáttatnalögin ef þú lest aflistir Pál Seinssonar með um, um, sáttatnalögin sem hann vann van fyrir rítistjórnum á síðasta ári þá var alveg ljóft að það er heimild til að gera svona hluti mm -hmm o ef það væri ekki, þá væri það bæði rétt þiz hvað verið þann í pallar vannar sær í sóttantlög en þetta með að þar stendur farsóttarhús er staður fyrir þó sem eiga ekki búseta í Íslandi eða eiga ekki möguleika að vera heima á sér þar að segja heldur mjög margir hefðu verið sammála að þetta væri mjög eðlilegt fyrir ferðamann þar að segja kortan er kortan er í sótt kví og foss hótel öðru hótel e skiftir máli en þetta meina Íslendingi að fara heim til síns þar erftu kominn aðeins annað stig sko. ég ég nei fram að, að, að það sé mjög hættulegt að fara að að, að mismunufólki eftir hvað kostar íslendingar eða utlendingar íslendingur sem er sífellt að flakka á milli segum að segja, frakklands og Íslands fer fram til fram og til baka með reglulegu millibýli hann býr til töluverð hættu alright mm -hmm. það sé þrétt smálur hvort að það er pólverji sem er að koma frá Póllandi eða íslendingur sem er að koma annaðar frá að við hafið fari yfir landa manneskja að búa til aukna hættu mhm mm Og, og e, það eru fleiri heldur en útlendingar sem mann hafa séð brjóta svoft kví, rúva svoft kví og fara á flakk. Mm -hmm. Þannig að þegar um að ræða fólk sem kemur frá mjög e, svæðum það sem að, að í tíðinni nýra tilfella er, er, er mjög há, þá er þetta ekki óstinsamleg aðgerð. En það verð menn verð að gera sér greiðin fyrir því að þetta er mikil frelsissvifting Og þá má vera að það hefði til verið lagt nógu mikið í það að sjá til þess að þetta sé ásettanlegt að aðbúnaður sé góður Og að fólk, sem og fólk má í venjulegri sókvi fara út og þá hefði verið að búa þannig að luta að fólk geti farið út af hótelina Það sem bara það að vera göngutur Sko, sko ástæðan fyrir því að þú settur í, í þessa sókvi er svo að það er svo afan að venjuleg sókvi dugi ekki vegna að það h að þú að bera þessa veiru, að það þurfa að grípa til harðari að tjara mm -hmm. Og þetta er ekki gert af neinu öðru heldur en einlægum vilja til þess að reyna að hemmja á Íslandi og þá er þetta spurningin, er þetta nokkuð sem samfélagið vill? Sko, þegar við mér um ræða farsót, þá er ekki nó að líta á vilja einstaklingsins vegna að þess að farsúttin er svo útumur samfélagsins mm -hmm. þannig að vilja einstaklingsins, réttur einstaklingsins að hlýtur að takmarkast föluvert, að vilja og réttundum samfélagsins að mm -hmm. En þannig erum við kominir í heimitt kjarnar umræðuna, alveg frá byrjumkófið. Og mér hefur stundum fundist kannski skorta og ég veit ekki, ég kannski og harður við hefðbundna fjölmiðla að það sé farið í svo umræðu alveg sama, og mér finnst bara hvernig Þorí ekki að segja að þetta geti ekki alveg verið réttlætanlegt en bara það að frelsu svifta fólk það kallar á umræðu. Ég ég sko þar er ekkert þar er engin sem er, segir að það sé ekki hægt að hafa kraft mikla umræðu til dæmis um um nátkonasóttþærnhúsi sem, sem er í gangi núna. Mhm. Mm Og þar er engin sem segir að þærri umræðu væri lokað þegar er að nota þessi sóttþærnhús víkendum haldið af fram að ræða þetta. Og ég heiti sagt þegar til ég sér gjössamleg ósammala hverju einustu skoðun sem Sigurður Anderson hefði tjáð hvort svo sem það er á, á farsáttinu og öðru, þá var ég díflega ánað með það að hún skuli tjá þessa skoðanir sem eru svona óvinsælar, sem eru til þess fallnar að, að fólk fái andúðafinni því að mjög montinafinni fyrir að tjáðar mm -hmm. og samfélagið á að fagna því að það skuli vera fólk sem er ekki bara með svona skoðanir heldur er, er reyðu byttsa t og þvenna satt um leið og, og við háttum að þjá skoðanir sem ganga jægn sko að djækt, ganga djært í þessum samþæla í ne finsta element þá voru kona vandans stað. Mm -hmm. Og að til dæmis ekki nemt sem dæmi um um wandamál um sem mér finnast sko, við verum að taka á einkun ein er að það var til dæmis ítt tíman fyrir nokkur mánuðum síðan. Þá voru nokkur ungmenni sem fóru inn í, í Dómsmálraðunnið til, stóðu þar í andir í og voru að mótmæla brottvísun hælisleitandi á Íslandi. Mm -hmm. Og það var hringt á laurugluna og, og laurugluna bað þess að með ívidjöfabýtinguna og það var einhverð þeirra sem hlíti ekki strax og voru þá tekinn föst og síðan voru þið ákjörð, dregin fyrir dóm, fyrir óhlýna slöruglunni voru dæmd og, og enduðu á því að vera með mörgfundumskrónu reikning upp á málskostnað og þetta finnst mér alveg gjörssamlega fyrir niðan allar heldur. Við viljum að ungd fólk rísu upp á mótmæli. Við viljum að ungd fólk sé svoltið óhlýðið í mótmælum sínum og það samfélag sem kemur í vekk fyrir þannig óhlýðinni með því að berja og ungu fólk í gegnum dómstólana að það komið að mjög slæman stað. Mm -hmm. Þannig að mér finnst þetta gjörsamlega fórkastanlegt mm -hmm. að, að, að lögraklanskúli hafa kært á og menn hafa settið og, og bara hort á dómstólana í, í dæma þessa krakka fyrir að gera það sem við viljum að þau gera í þau að breyta samfélaginu. Amen. Þau að tjá skoðanir sínir að miklum krafti, sko Ég er hjartalega sammálaði með þetta að mannkynsagan sýnir manna það að það er aldrei heilbrigð þegar að samfélag verði þannig að það er bannað óhlífnast eða bannað að vera með ómenneskilega skoðanir. En það, það er það að fólk verður að fá tjáa sína að tjáa sína skoðanir. þetta er þetta er daldið, sko, á á á hinum með þessum augneblikum í sögunni þá hefur lýðræði stjóðum gleymst með því vægi þessa menn geta fengið að tjáa skoðanir taktt vill til dæmis essara pamd í þetta flotta ameríska ljóðskáld sem bjó meiri hluta fullónusárásinni í Evrópu hann gerðist halsmannur Mussolini og á útvarpaði, útvarpaði í sko, stuðningi við Mussolini frá Róm eftir heimstöldina var hann tekin hann var gemtur í ljónabúri í Písa og Ítalíu fluttur síðan til, til, til bandarækjana þar sem hann dregin fyrir dóm þyrir landráð. Og mm -hmm. það eina sem hann hefði gert var að að nýta sér þann rétt sem er í í fyrstu grein stjór, stjórnarskappandrykina að sem er fjallar um mm -hmm. Hann er drengur fyrir dóm, þær komast að því þegar að að, að réttur höldin er stað að þeir geta ekki dantan fyrir þá tjá skoðanir. Og hvað gerið er þá? Þeir komast að, þeir tjáðar skoðun sína að, að að þe hann sé ekki sekur vegna þess að hann sé geðveikur. Amett. Var þeir geymdar í í í Elispað, Elispað í Maryland í 13 árr. Og eina sem hann gerði var að tjá óminnseles kubanar. Það, það sama kom fyrir fyrir Mr. Thompson. Hann hefði farið til Berlínar í sinni hiptjöldun og svo framvís. Hann hefði skrifað greinar sem birtistu blöðum þar sem hann að lýsti aðdáun sinni að nasistum. Mm -hmm. Og hann var dreginn fyrir dóm, það komast að verið niðurstaða hann rétti sig sekur vegna þess að hann væri með allsæmis sútóm eða hann væri orðinn dementt og sendan inn á spítala þar sem að sklíðaði í sína síðustu bók. Þeir séðu þó jann grótta og ef að hann var með grindastjérðingu sem myndi Óskald þess að ég geti fengið pínulitin bitavinni líka. Síðan <laughs> er alva upp og sleppur er, er hátt á þí. Þeir eru að lenda í vandræðum að þeir færu að, að, að vega þessum grundvallar réttendum fós til þess að tjási. Mm -hmm. Ég er, sko, ta, svona, við tökum aðeins þetta, hérna, að því séðan eru mennir og Edvard Snóten og fleiri í nútímanum sem hafa, bara, ég menn, í mínum huga er ákveðna líðhetjur en hafa bara verið gerðið brottrækjur úr sínum löndum, að því þeir, hérna, hafa Að, leikið upplýsingum sem að mátt ekki leika en þær voru samt bara þannig að almenningur átti rétt að þeim það er þetta er business, business en að því, sko, ef ég tek bara aftur það kannski þar sem svona aftur, ég kannski hef verið frá því að ég hef lítill st strákur, alltaf svo rebel og, hérna, og á það til að vera dóldi gagnrýnin og allt, og það eins og núni COVID, að þá fyrir ég alltaf að spurja með því ok, hvað er þessar reglur að vera lengi? að þið fyr Þá voru þá voru gerð terroristakt og út af því að það var yfinguandi ógn kriði þá mátt alltaf einu bara fara að gera hlut við fólkar sem mannréttindi voru tekin á þeim og og reglurnar hafa aldrei verið teknar í burtu þær eru enn í gangi 20 árum síðar þó að hafi komið í ljós að þetta íræxtri var allt byggt á miskilningi og og alls konar hlutir þannig að reglur sem eru settar þá verður að auðu fortdæmi hafa tilhneigingu til að fara ekki burtu Það villt só til að þessar reglur sem eru settar hér Þessar sóttarnar að er aðgerði byggja á reglugerðum sem er settar til skamstíma. Mhm. Mm Þannig að, að ég held að það sé engin hætta því að að þessar þessum reglunum verði þessar reglur verði framlengdar. Þú heldr ekki. Það er engin það, það er ekki neitt vilji nokkuð fyrir því. Og að bera þetta tentt saman er kjarnalætt. Men ég sagði í þarða það afkrýu. Vegna þess Að þessa reglur sem eru settar þær eru settar til skamstíma. Nú er þess við vorum með yfirvöld hérna, e, þegar Írakstríði kom sem settu Ísland á lista hina viljugu þjóða. Og við tókum þátt hérna open þá í Írakstríðinu sem kom síðan í ljós og þá var okkur sagt það er treysta stjórnvöldum. Stjórnvöld vilja bara eitthvað gott fyrir ekkur. Hver segði við eftir um að treysta stjórnvöldum? það er alltaf sagt. En ég held að ég held að, að veit, ég, nokkur maður við að við setjum okkur á lista yfir þess að vilja við þjóðir. Og þá við komumst ekki að þessu fyrir neftir á við hefum verið setja þannig lista mm -hmm. sem er náttúrulega gjössamli út í höllt. Mm -hmm. Og það setjir, skur, þarna eftir, þarna er verið að ruggla saman að fyrirbryðunum sem er svo gjössamli ólík. Það eina sem býr að bæti þessum reglum sem eru setja núna er tilrönd til hemja hemmja þennan faraldur. Mm -hmm. Þessar reglur eru settar, og reglugjörðar eru settar eftir tiljum þórólts og ég get er því að Þórólur hefur aldrei haft neitt annað í huga heldur en löngun til þess að hemmja þannig að faraldur. Og ef þú horfir tilbaka núna, ef þú horfir á, á sögu þess að faraldur þess í heiminum almennt, þá eru valla tilsúþjóð sem eru farið út til því betur heldur en við. Það við þú getur haldið fram kannski nýsjónleiningar eða þú farið betur út úr þessu, kannski Ástralir og kannski einhverja aðra þjóður en við erum í, í hópi þeirra þjóða sem hafa farið út til þessu hvað best mm -hmm. og, og það hefur gerst með því að hafa fyrst, fyrst tiltölu stífarað tjörðir innarlands séð til að síðan að takmarkunir á, á ferðfólsi við landamærin og uh, alveg fram til dagsins í dag þá höfum við sloppið, sloppið býsna vel það er að vísu daldið pinlegt núna að Í, eftir að hafa farið í gegnum nokkra mánuði þar sem varla fanns tilfelli að við sældum allt hjá næstu uppi með þessa pínulitlu bylkju sem hefur gengdi yfir okkur kanskje síðan er 2-3 vikur var Þetta, það samt ekki allta óhyggjamegt af því við búum náttla á ári 2021 það er ferðafrelsi það fullt af fólki á Íslandi sem að ja, það, er erlendu ferðapróti hljó, það, það, það, sko, það getur verið pínleyst þógar sé eðler. Já, já. Allí, það, það, það, það má ekki Og það mætti búast við því að var alls konar ásakum. Í fyrsta lagi að við höfum láti fólk koma, við letum fólk koma frá, frá löndum sem voru undir miklu álagi af pestinni, komin í landu við treystum því að það myndi halda sótkví. Mm -hmm. Það hefur gengið býstna vel almennt séð en það hefur alltaf verið einn og einn eistaklingur sem hefur rofið sótkví. Við höfum séð það við, við, við göngustíðinu upp að, að Elgósunu og þar, þar hefur fundist fólk, Sem er til landsið, að mm. að, að þið, það er nú kominn til áns og átta verið súrt kví. Sána ja að að þærri kansi að kansi til við öðru búast en að að pestin laumaði sér einkunn ein að þennan hafti inn í landið. En aðsætta með en en en það er það er óheppilegt þennan samt með svona akyrar á landamærum þá villju við eiga möguleik að hæ fólk hér að lífa til tímulegu lífi. takti aftur til í fyrra Þá var alltaf að leifa börnum að fara aftur í skóla. Einmitt. Og, og e, það er, það var nokkri kunningja mín að hringt í og kjáð áhýttu sínir af því. Mér svar við því er, jú, það, er, það er áhætta sem felsti því að senda börnin í skóla, en þú er þrjóð vegu og með það. Við vitum að, að, að það er mítjúlagt fyrir börnum að komast í skóla. Við vitum að við erum að taka aftur um tölvöld mjög mítjúlagt samstifti við önnur börn og við sína kjennar úr svo framist með því að lefa þeim ekki að skólan þannig að, að annars veriur um að hættuna af hættuna að, að þetta leiði til að vera breyðist rætt út og á, við getum ekki sett tölu á það líkur að það gerist en enga síður þá er ég sammálað þessari ákvörðun að, að leifa bönnum í skóla og síðan bara ef einhvert ég mörg upp þá er það að mjög rætt við Hvað með þetta að því Í, í, að því við erum kannski svona svolítið, að fara yfir þetta tímabil að í byrjun var verið að tala um að kurfu, og þá sögðu allir meðalans Þórólfur að það væri óreinheft markmið að vera með smitlaust land en nú finnst man eins og narratífi hafi breyst þannig nú snúist þetta allt um að vera með smitlaust land Sko, nú skal ég séra að, að, að Þórólfur er einn af að fjölmörgum Þórólfur er bara einn af okkur öllum sem hefur lært mjög mikið af þessum tíma E þila byrja með það voru menn að tala um að að, að einkjinnalaus reinstillingar myndu ekki smita aðra. Men voru með alls konar hugmyndir um þessa veiru sem að að stóð stóðu skoðun. Nei er hugmyndin þá núna að vera með smitlause. Ég ég, held ég fram að að að möguleikina sé að, að halda þau suðu land sem við erum síðlega góður ef við vöndum okkur á landamæru Þá vaknar kannski svona augljóðspurning sem er hvenar verður búið að bólusetta nógu marga til þess að þurfa ekki lengur að hugsa við verðum að erum smittlausland Sko, það er ekki nóg að, að hafa bólusett marga á Íslandi Afkværi ekki? Vegna, vegna þess að, að, að bólusetti geta líka síkst Það er búið að koma í ljóð Það, verið, það, verið, það verið, er tölvurðu fjöldu einstaklingar sem hefur komið til � fullbólusetti sem hafa síðan smí, síkst. Það er að segja hún um meira síkja ekki bara síkst, heldur orðið lastnir og verðum við töluvert mikið veirmagn. Þannig að ég held ég fram að við getum ekki almenlega andað léttara fyrir en þeirra búið bólusetti a, sko, af að bólusetti að sko töluver stóran hundra sluta að við búin til landa sem að menn koma frá sem, sem ferða menn og eh, á öllum lítjöndum þá ef, það... er, á öllum lítjöndum þá verður verður sá svona um svipaleiti og því að við verðum búin að bólusetti stórum hundarsluta. Því að við fylgjum Evrópu hvað þetta snertir. En þá myndir maður aftur spurja, þó að það sé einn og einn sem veikist ég mena að fólk veikist alvarlega öðrum hlutum þar sem við grípum ekki til þess að ræðgera af hverju þegar er búið að bólusetta viðkomistu hópana, bólusetta flesta Er skoðast það er þau ekki eftir að vega og meta er þá við komum að fjú... segja það verður alltaf að vega og meta en en, en til þau þau boð heim já þessa pest þá verðum við að haga okkur eins og við séum með vitærmum og sé til nú var ég að segja að a, a, a, að eftir að þau bóðu pól í til meiri hluta landsmanna þá eigum við að vera með sömu tæktmarkana í dag því mm -hmm. um að láta þetta tæktmarka vera mjög sniðar þar tæktmarkanir eftir því ástandi sem er í okkar landi, hver, tíma og eftir því hvað er, hvernig ástandið er annars Það vil svo til að öll, öllum lítjöndum verður búið að bólu sér til að sama hundra sluta Íslandinga og, og, og allra annara Evrópulanda þegar tjámur fórum að höstuð. Sérðu fyrir þeir að þá verði að því það er kannski stóra spurningin hún mörgum í dag. Það er Okay, það er hérna eðlilega að vera í þessum aðgerðum en það er hvað ætlum að vera lengi í þem. Kvenar er hægt að segja við fólk, heyrðu, þarna á þessum tímapunkti er það bólus sett að svo, svo marga, þá er nú líklegt að við getum bara Já, að ég ég í ég, ég hugsa að að það sé ekki það verður bólus settja 200 til 250.000 íslendinga. það mm -hmm. verður ból bólus settja sama 100 slukt að flestum þjóðum í Evrópu, þá heldi ég við getum farið að vonast til þess að lífið verði komið nokkuð veginn í, í eðlegt horf. Ég rekna ekki með því að það horf verði nákvæmlega eins og það var í februari fyrra. Það Allt hvað leitt að verður öðruvísi? Ég húst að, að, að horfið verði öðruvísi ekki bara út af einhverjum reglum sem að hemi ég hegðum fólks heldur að ég held að fólk komin til að haga sér píl öðruvísi. Ég held að að vilji manna til að flakka með til landa algjöru óheft eins og um gert í, í ára 20 ég hann verðist alvi einst til staðar hann verði það verði algengara menn sjú svoltið heldur en þeir voru ég reikna með því að en er það þáki bara alhverð svæns jú ja og og sáir uh, stærinn sem værum að horfast yfugu við að, að þessi það sé past hefur séjast breytt heiminum dáltið túrt búna að fá bónussetningu er þú bú að bónus setja einu sinni í anna í fyrra skifti með astra kabólefni jú fannst eitthva fannst eitthva fyrir eftir að þú varst búinn að fá bónuleign semir fá hérna ég anna vekin daginn og... ég ég kvartaði ekki við neinu fyrir þann var farið að skamma mig daginn eftir að að ég var bólusettur fyrir að hafa ekki farið út með rusli, þá segði ég var bólusettur í gær. <lýr> <lýr> það eru leit til það. Það eru leit til fann ég ekki fyrir þessu. Það <lýr> því ég verða að jótta, þér finnst ég þóka skeruglaður, að fóreldra mínir eru, uh, þau eru núna bara eiga að fara að fá bólusettningu. Ég er smá smegur, sko. Ég held að þú þurfur ekki með þau. Fyrir fólk er koma að þeirra aldur, þá er geta manna til að búa til kraftmikið ónamið svar miklu miklu minna, heldur við ekki ungu fólki. Já. Þannig að, að ingripið er minna. Er það svoleiðs? Já, það er svoleiðs. Eftir þú er komin sko, yfir sestuð, þá, þá... Er það þá skýringin, hverju ég þess ekki þó nokkra unga einstaklingar sem að veikstóldi ídla? Já. Af því að ónamið svar er svo mikill. Já, mm -hmm. kraftmikið. Mm -hmm. Miklu kraftmikið. Yep. Og það er meðalannas ástæðin fyrir það var greipt til þess að bólus séði fólk yfir 70 með með astrasenicabólæfninu mm -hmm. og snúa allt þylli við upphaflega þá bara bólus séði unga fólkið með astrasenicabólæfninu vegna þess að það virðist búa til minna ónámnis svar heldur en fæsir og Moderna en svo þeir að að þá fóra berast fréttir af af aukaverkunum slæmum aukaverkunum af, af astrasenicabólæfninu þá kemst menn að að þeir að þessi minni hætta eldra fólki ættaði ég að þingra heldur en, heldur en þetta minna ánámissvar mm. og ég er eiginlega sammála af því sko mm -hmm. Hvað með umræðunum þú varst ekki hrifun að umræðunum þegar það komuðu döðsföll í kjölfar bólusetninga að það væri verið að búa til tengingu þanná milli Ég, ég er ekki eðlilegt þegar, þegar að búa að taka þetta stuttan tíma að búa þessi bóluöfni til þau hefur ekki verið rannsöku mikið og önnu þau ekki verið prófa á dýrum, er ekki eðlilegt að fólk spurði spurninga og... Sko, bóluefni eru svo allt öðru sér heldur en heldur en líf. Þú erum þá að gera það saman, þú erum að tæka mótefni sem þú erum að dælir í fólk og þú erum að reyna að hvetja hvít blókvönd, þess að búi annars verð til, til mótefni, verður nú hins verður búið til frumöpundu og ónæmi til hverjunni. Og um, það sem notar fyrir utan efnið í þess tilfellu úr veirunni, þess búðsvarið, er svona tiltvíðlega staðla, það er ekki mjög mikil, mm, það, er, það er ekki, þú getur ekki, þér getur ekki orðið á einsmörg mistök, eins og þú ert að búi til lif. Enga síður þá er þá skup eðlilegt, það er skup eðlilegt hér að er verið bólusett á föstu degi og síðan finnst hún látin á laugardegi að menn e, búi til tengingu meðli þess að tveitja og svo tenging getur verið til staðar á, á mjög eðlilegan hátt mm -hmm. að, að þú er bólisettur á først degi og þú farir svolítið hýta og, og e, með hýtunum kem, kemur alls konar álega á líkamann eða þetta sem er sem maður veik fyrir mm -hmm. að það getur það nættið svona degi emmitt en en sá er ekki bein það er ekki þessi venjulegu orsökartengsl sem að fólk er að tala með hugsa um en væri það ekki ef að, svona, myndir þau svara þeim sem segja þegar að þessi tenging varandi bóluefnið sett hann upp að þetta sé þá eldra fólk með undirliggjandi sjúkdóma er það þá þau ekki sama eins og fólk sem fær covid og læst af því það er eldra fólk með undirliggjandi sjúkdóma nú aftur það orsökartengsl nú áttaði ég sko Í, þetta er daldið flóttið að, að, að í, sko eftir að sjúdómunin stað þá geturum metið sjúdómin sem slíkan, hversu alvarlegu er. Mm -hmm. og fólk með undirlíkjandi sjúdóma hefur tilhengjum til að verða lastnara og, og, og það er engin vanda að sína fram af það. Það er líka engin vanda að sína fram af það að, að eldra fólk verður lastnara það er líklega að það fæðu lungna e, sýtinguna Það er líklega rétt sé lend í vandræðum með, með e, súrefnismettun og svo fram vísi og framví. Mm -hmm. Þau tengsl eru algjörlega til staðar. Og það eru þau særi eingi spurning um það að þetta fólk þeir er völdum sjúkdómsins. En en e, þessin deyja skyndilega af þessum sjúkdómi á meðan þeir hafa takast tæ, fyrir tett í færi til að verða raunverulega lasnar af þessum sjúkdómi. Þeir eru öllum 1900 fólk sem sem hefur dauðið miklu frekar af þessum undirlykjandi sjúðtömi heldur en því að undirlykjandi sjúðtömunin gerði lassnar af covid-19. Mm -hmm. Ef við tölum aftur um þetta veg og meta sem við vorum að tala um áan. Ha? Hvað myndu aðgerðirnar sem eru búna að vera í hvenar værum við búna að vera þa lengi í þem að það væri orðið heyruðu þetta orð fara af það mikilla áhrifa á efnaannskerfi okkar að það hefur áhrif á heilbrigðiskerfið sem klárlega mun valda þær að þetta mun skaða Þetta er, þetta er svolítið flótin útdreifningur og ég er ekki vissum að það sé nokkur mögulegi til að apla gagna að það sé eftir að svara þessu. Nei. É, en ég er ekki nokkur vafum það að, að þetta tjemur hefur nú þegar haft töluvert mítil og alvarlega áhrif á, á efnahag í og, eða afkomi sérstaklega ákveðin sundur og hluta íslenska þjóðar. Þú sáðir þetta síðast þegar mér að stærsta verkefni Katrínar yrði að koma í veg fyrir að það yrði mikil fátækt á Íslandi. Ég sko er sko ég heldi fram að að að verkefni stóra verði ekki dendliga Katrína nú er það í höstum, Æ, að kosningar eru haust og ma veit aldrei hvað gerist. En ég heldi fram að að þar sé mjög stórt verkefni sem biður okkar að að sjá til þess að þessi pest að hún lendi ekki aðalegu herðum þegar þessi minnst megasín. Mm. Og það er mjög mikilvægt að, að gera þessi greiðin fyrir því að, að þetta er pest sem er að, herða, sem er að herja á allt samfélagið. Og samfélagið er að taka mjög alvarlegar, grípa til alvarlegar rástafana til þess að verja sig sem samfélagi. Og það þýðir í mínum hug að þetta samfélagi hefur þá skildu á sínum herðum að, að sjá til þess að þetta bytni ekki, bytni ekki ekkert harkalegar að þeim sem að, að vinna í við þá aðtunnu sem gjeldur hvað mest vegna þessar aðtjáða. Þegar nega, mér finnst þú okkur berið stílda til þess að hlúa mjög vel að því fólki sem hefur runni í því færaþjónustu og það er það fólk sem hefur mistvinnuna og ég held að, að við komumst ekki sko áfallalaust út úr þessu nefn að við viðutjannum að þetta til okkur. Er það ekki líka ein umræða sem að við þurfum að taka? Því það gerði svolítið í rauninu 2008-9 að þá uh, jógst örorka ungsfólksmikið og síðan skilaði það sig ekki til baka og þar sem gerist núna með allt þetta rosala atvinnuleysi að sagan sýnir manni að þegar fólk er bóvar ákveðið lengi á atvinnuleysispótum þá er ext stór hluta fólkinnu sem skila sig ekki aftur á vinnumarkað. Þeir eru annaðkvörtu varanlegur orku eða eitthvað og, og tímabilið núna þegar verst lét þá voru 195.000 mann circa á vinnumarkað í Íslandi og 145.000 af þeim voru annaðkvört að vinna fyrir ríkið eða á atvinnuleysispótum eða þanna þá var var var mjög lítill hópur sem átti að standa undir þess þessu alls Já ja, því þetta er þetta er, þetta er verkefni. mjög flow verkefni og og næsta ríkisstjórn kemur til að kemur til að byrja sitt tímabil með framdið fullt af verkefnum sem eru sum næst til óleysanleg. í eða minstast kosteirvita benda á einfalda leið til að leysa Ef við færim aðeins Nefna. aftur í byrjunum að því við erum að tala um þetta ferðlalt saman og þú sagðið með leðurblöguna, þá er annað sem að maður spyrsir sko þegar það verið tala um, þetta er faraldur sem er búin að setja heiminn bara á hlýðina í einari eitt og allt ár. Eruðum við alveg vissum þetta hafi farið frá, komið frá manni sem var að borða leðurblöku í Kína? Um, ég hef aldrei sé ekki líkt, líklegt að þetta sé, en til ymmála að semur borðaleyður blök Kína hvar þar hefur borist af leydublök í anna dýr sko þessar kórónaveiru er ekki kórónaveiru í Wuhan jú er ekki kemur er að koma mjög vel út úr <gjöldur> þessu með margarar rað fjóður eh sá de mörgum norri komin, komin smá samsæriskenningar ja, ég veita ja það ja. er, er sá því fræðilega ómögulegt að þessi veira hafi verið búin til á af rannsóknarstoðu aftur er það bara venjulega þetta er að setja saman í svona veiru sem að að best manna af mitt líf með í þannan hátt. Það er, það er sko hún er ekki það ólík öðrum kórónaveirum til þess að, að það þurfum eitthvað eitthvað að einhver anstæði til önkinneskan vísað til að búa til þessa veiru og þetta er heimskulegt að halda þessu fram. Og mér virðist að bísna sko alvarlegt að framgæmta stjóra allt því að helbísmalastofnarinnar, að halda því fram að það sé ekki búið að, að afsanna það, að kínverjar hafi búið til þess að veiru á rannsnastofu. er maður kemur fram með, með svona nýstárlega kenningu, eins og þetta hafi verið búið til á, á, á rannsnastofu, þá er hvíli svo skild af herðum manns að sannana, ekki annara af sannana. Þegar mm -hmm er og, spil... og það er og það, er, það er að að halda því í fram. Sko sem að þar sem að að pirraði er framkvæmnastjóra á öllum 19. eru tínír voru ekkert sérstæklega opnir. Þeir eru það aldrei. Nei, nei. Þetta er þetta er fasista stjórn sem mm. ríkir þarna. Og og mjög erfitt að fá fá hreinstílinn opin svör mm -hmm. frá fólki. En ég held að það sé afskafle ólíklekt að, að Að, að þessi veira hafi verið búin til svona svona faraldra hafi verið að sprett upp með með nokku reglulegu um millibili og þar er engin ástæða til að ætla að þessi hafi þessi faraldur hafi átt ráð í í bara veiru sem var að þvælast mm hérna um. Þar annað sem þessi sami framkvændastjúri hefur djerð nýlega sem að í mínum huga hefur tekið sko ég trúi ekki hef hef enga trú á manni lengur. Þannig hefur verið að kvarta undan þín núna að, að Európus sambandið hafi verið heldur slælegt í því hvernig það hefur staðið að, að bólusetningu. Það er að sé að, að Európus sambandið hefur ekki nógu duglegt að ná sér í bóluhefni. Ef Európus sambandið hefði verið duglegra að ná sér í bóluhefni, þá væri enn minna til fyrir þriðja heimin, fyrir fátakja heimin, þannig hvernig óskupunum vógar þessi maður sér a kvarta undan því að ríkisjóðurnar hafi ekki verið nóg gráðhugar sko þetta er ekki þar flutverk mm -hmm. sem alþjóðu heilbrigðismálastofnunin hefur sýnt í í á síðustu ára tveimur þá verið flutverk heim til þann að alþjóðu eða WHO er að slúa sem mest að reyna hrúa sem mest að heilbrigðisþjónustu í megl fáttækra landa En enga síðan þú segir að þú hafur enga trú á þessum mannelingur að þetta er samt svo stofnun sem að við erum í raun og vera að gera mjög mart að frumkæði þessara stofnunar. Við erum eitthvað gert mjög margt að frumkæði þessara stofnunar. Ég til dæmis grímunar. Að það var bara ef maður fer á Google og skrifar Þórólfur grímur. Að þá kemur bara upp Þórólfur mælir ekki með grímum, Þórólfur á móti grímum. Já, já, og ná, og fyrir það, að fyrir það er að ekki er... fyrin allþjóð síu sniðuðar sem að við breytum því strax. Í það sko þetta með sko Þóraólvur hefur stjórnað í þessum atferðum á Íslandi bístna vel. Já ja. Honum hafði orðið á alls konan mistök eins og flestum öðrum sem hafa verið að sinna þau í, í öðrum löndum vegna þess að þetta var ní pest. Við vorum óákvænnir við vissmæti hvað að gera og í sá kvíði sem þetta á olli mannum hafði áhrifað það sem þið sögðu og gerðu. Ég, ég held að að anstæða Þóróls við, við Grímur hæfur í mjög óheppileg en þar er ekki bara alls við að heiflismálastofnunni sem gafu díflýsingum. Menn voru farnir að nota Grímur út um allt og Þórólfur lærði af því sem aðri voru að gera og þar af leiðindi fór hann mjög fljótlega að styðja þá hugmynd að, að þessar grímur minkuðu dreymingu veirumnar. Talandum tímaramman, ég hefði á tilfinningunni bara úr mínu umhverju og fólki sem ég tala við að nótkun grímana hafi breyst gífulega mikið þar að segja að ég gerði smá stíkpröðu núna fyrir hennan þátt og ég tala við mjög marga og ég myndi segja svona 90-95% að þeim er uppnúr með um sömu grímuna í vasanum í marga mánuði. Fólk gerir ekki nota grímundar eins og það gerði í byrjun og það er af leiðandi Sko, ef 90, 95% fólki sem þú talaði við er búin að vera með grímunni í vasanum í marga, marga daga Þá ertu í hans slæmi félagslega. Segti <ræk> að hér er algjörlega hér er algjörlega andveriskóðu mér efst fólk vera mjög dúglegt þí að nota grímur heldur þú fólk sé þá grímurnar sínar bara mjög reglulega og í sko ég veit það ekki ég, ég veit ekki enn en að nota grímurnar en ég ég meina að það, er að sögum grímur að grímur það, það er nú sömu grímurnar í vasan. Sáðir hálfur sigur bara við þá eitt að þau nota grímurnar skilurðu? Hóldast sé sama gríma hún... sé sama gríma. Af hverju? Bara vegna þess að, að hún kemur í veg fyrir hluti að hluti breygist út. Seg ég það er bara sóðalætt að svoðe tilt ekki að þú ert með svona tysku gríma. Uh -huh. Mest hæppulega nota einn nota grímar, það er einfaldara. Og, og en, nýstur... ég er eining um það, að að þí nú tala maður líka við læknar sem er ekki endilega á því að læknar sem hafa unnið hérna á skurðstófum þú sko, talum að það sé bara ekki víst að grímur virki ef er að eru ekki notaðar 100% að sér þá að er þú sko er þú er þú sko staðrendin er sú að, að það er alveg jafn stóra stór 100% hluti að bölvuðum bjónum með að lækna eins og annarra stætta hákur eru bölvuðu bjónar er aðrir með þessa skoðun þetta er bara svo bjónaleg skoðun vegna þess að að Og í fyrsta leið, það er ekki nokkur mögulegt sanna hversu mítið þetta kemur í vegfri eða svo tilraun sem er þið gerð til þess að sanna það var ju ósýðleg þá, þú verður að setja þá fólk í hans er miklu áhættu. Fyrri bylgjan fór jafn prætt eða raðar niður og þá var engin að nota grýmur. Fyrri bylgjan var að öllum líkjöndum af, af veiru sem var ekki í smítandi eins og setni bylgju. Þannig að ég held að, að þú getur ekki dregið í neittlærtum af því En, en, en annars, hins berið geta að, að sko, þetta svar mitt var ekki passar eitt hjalveg. Ég held ég fram að þeir fyrir, fyrir bildjan hafi farið svona hratt nýður vegna þess að við notuðum samskonar takmarkanir og hegðun fól, svo verðum að nota núna og þær eru líklega það sem er er árangusríkast þegar témur eða þið hefnja þetta. Einmitt, en það er tilfynninguna að grímunar séu kannski það atriði sem er ekkan til að mestu en er að valda mestri óeiningu með ég, að fólk. Held ég held fram að grímunar séu að stila einhverju, stíla mjög miklu, ekki bara vegna þess að það témur í veg fyrir smid. Heldur líka er það áminningum það, hvað við erum, hvar við erum stödd, hvað er gerast og hvernig við erum að hefa okkur. Serðu fyrir þér að verði og einhverum eru þar er eitthvað sem er komna til að vera já? Nei, veist, Þar séðu að eru eru afkennir kunnitju mína sem ég mína sem ég vildi að myndu halda áfram að vera með grímu og það smertir alveg og það bara með ég reynir spjallið líta út. En en ég held að gríman hljóti, ég held að, að, að gríman hljóti að hljóti að fara mjög hljótlega. Heldur það? E, já. Þetta er bara ósköp eðl, þetta er ósköp eðlýjar sótvarnir. Og allt þetta, það er alveg sama hvaða sótvarnarástum sem þú bendir á, að það er hægt að, er hægt að hafa allskona skoðanir á þeim og ég vona fólk halda áfram að hafa allskona skoðanir á þeim og mann geta deytt um þetta, mann geta kvartað undan þessu og það er bara ósköp eðlægt. En, en eins og stendur, ef þú horfir á það hvitað hefur gengið að hemið þetta á Íslandi, Þá væri þetta um uppgspurningu um það að að þetta heið virði árangursfrýtt. Ertu virkað vel, við lítum mjög vel út í samanburði við aðrar fjörðir, en þar fyrir hins vegar er ekki einhver ég að gæta grínar toileita betra. Þú segir að grímurnar komi til með að fara fljótt eða á einhuttímann, hva í svona draumaheimri. Hvenær gætum við verið kominn á stað þar sem að og nú veit ég að við erum að skjóta til lofti, þar sem að einhvern einn bara bóðið að öllum þeim tagmarkunum því búið, eins og þú ert búin að segja, þetta er mjög mikið inngripinn í lífborgaranna Ég ég vonast til þess að 13. oktober það verði búið að aflýjæti öllu. Öllu? Já. Á hverju, 13. oktober? Bara því það er góðu dagur <laughs> 13. oktober Já. Hvert er hlutverk erðagreiningar í, í þessu öllu saman núna? Við ræðgreinum veiruna úr öllum þeim sem greinast. Við erum eina þjóðin í heiminum sem ræðgreinir veir og náru sem að, að sýtjast. Og þá var spurning hvað er, hvaða málið skiptir það. Það skiptir því málið að þá vitum við nákvæmlega við hvaða stofn þurum að takast á við, hverju sinni. Við vitum, við getum til dæmis, við erum flestur, flest af sýtingunum í dag er af þessu breska afbriði. Mm -hmm. En, en það er meira heldur um bara það afbrið við sjáum stökkbreytingar ofan á þar sem að stilgreinja þetta breska afbriði. Þannig við höfum til dæmis fundið geta bent á að, að sýtingar sem hafa komiðu má ekki rétja til annara sýtingar sem hafa komið inn í landið sem bendir til þess að þá sjöfum maður tilfelli sem hafi þar sem hefur laumast inn í landið og séð. Mm -hmm. é, ef, að, ef að Pétur og Jón það var sýkst á sýpunum tíma þá getur við komast raunum hvort að Pétur eða við sýkti Jón eða Jón sýkt Pétur með því að þeir séum við sama afbryða verunni ef Jón er með í, í ofan á þessa stöfprýtinga með instur sem sérst í því báðum eina stöfprýtingi við bótt þá yttu að Pétur sýkti Jón en ekki Jón Pétur mm -hmm það er svo alls konar það er konar gegna því að vita hvar veiran er því vita hvar raði nítu basa í í jarðamengiverunni er þannig með þetta raðicið sjá áfram sér hvernig það hefur smitast frá manni til manns hversu stór er operationin hjá ykkur í þessu núna þegar þú varst hjá mér síðast þá Þá varst að tala um að kostnaður íslenskra erðakreiningar af þessu væri, ef ég man rétt, hvað ykkur miljardur á mánuðið eða eitthvað fyrir þessu? Það var mikil kostnáður af þessu á tímum bili, hann er það ekki lengur, það pínulítið fyrir okkur að ræðkreina svona veiru er, er mjög lítið mál. Ja. Það er að segja að, að þið, þetta er ekki nema 30.000 nýtur basar, sem er ekki nema að, að pínulítið brota því að ræðkreina erða mikil mannsins, það sem að að framlag okkar sko hva snertir tíma og og eh í við skulum segja hugvit þá fer aðallegu því að lesa úr þessu mm -hmm. að setja þetta í samhengi það er að hvílir okkar herðum að, að ekki bara eh greina raði nítu þar sem heldur líka lesa í það hvað þýðir þetta það kemur að að smita í samfélaginu og framhinnus mm -hmm. þanne að ykkar hlutverk var miklu stærri og viða meira þarna fyrstum áminu. Akkar hlutverk er búið að já, síðan 15. februar mm -hmm. það var okkar hlutverk búið að vera mjög lítið mm -hmm. en fram að 15. februar þá voru við að að þið nýr í Vassmýrinni að greina yli tilfelli, viðum gert í mjög langan tíma Var það í allan þann tíma þannig að þetta var bara kostnað eigendana og Já, já og er það enn það sem Hvað kemur til að þeir eru tilbúinu til að að því nú er Ísland ekki ítla starti í þessum faraldri og hvað kemur til að þeir eru tilbúinu til að vera að gefa þennan peningin í Íslands samfélag? Sko ég vein að við að, að, að sko ég hef ekkert spurt á hvers vegna mm -hmm. ég spurði á hvort það verið í lagi að ég gerði þetta og, og svarið síðan ég fekk hvað, gerðu bara hvað svo þú getur til þess að styðja við samfélagið og við höf Það er ekki, sko, það sem að hins verður veldum með svolítum áhýttjum er að ef við hefðum ekki verið til staðar, þá hefði þetta verið mjög erfitt. Það hefði er mjög erfitt að, að hafa enga aðstöðu til að greina þetta almilja, það hefði mjög lilla aðstöðu til að, að stíma í samfélaginu, stíma þá sem er í kringum, þá sem að sýktust og svo framviðis, það hefði er mjög erfitt. Og, og þegar maður, tekur skef aftur og bak og veldir í fyrir sig hvað ég hefði samfélagi þá ekki bara brúðist af við af krafti og ná sér í aðstöð til þess að gera þetta í reynslan núna bendir til þess að það hefði verið erfitt fyrir, fyrir helbíðis batteríð, helbíðiskerfið að gera það því að, að það var orðið alveg ljóst, strax í byrjun faraldursins að, að Ransunarstóð og Landsbyttalans var ekki stakk búin til þess að sinna þessu og með gömul tæki og lítil virk þú fórðu eru kýftu sig tæki og þá komst þetta í gagn fyrir 15. febrúar í árr. Ó hann en næstum það var það var, svona tíma að komast ég, í gagn. ég ég bara styldi ekki. Ég, það er annað sko ef hugmyndir maður svo að kaupa tæki til að sjóna samskiptan í þessum faraldri þá vaktu þeir af pantasir eh tæki sem voru til staðar þumbu til. Þeir kêpa þetta pröntu sér táti sem að er mjög gott og kemur tímann til að, að þjóna framtíðarþörfum rannsóknastöðunnar. Mhm. Mm en af ygnablýki þegar að að þú ert með faraldur í framtínu þá var oft fyrst og fremst að, að beina athygliinni hvað, hvað þú sást að geta sýnt sem er að gerast í ygnablýkinu. Ein. Mm -hmm. En en svona sko þetta er erfitt fyrir gamlan sósialist að verða viðkenna að að ríkisbakmið að svona ygnablýkið, <laughs> það virkar rétt mjög vel. Nei það er þar er er ekki nægilega ljóst hver getur tekið ákvarðanir þar er ekki nóg ljóst hver hefur vald til þess að segja nú nú feru við ekki aftur eftir eftir þeim ferlum sem að duga í venjulegu lífi þar er ekki venjulegt líf ég og og það veldur mér áhyggjum það veldur mér líka áhyggjum að, að ég lagði til fyrir fyrir uh halfu ári síðan eða svo og meira en það Að það sá erði sett saman einhvers konar ar farsóktar stofnun á Íslandi Jummi. sem hagt það sem, það sem að að væri komið fyrir bæði þí talenti þí fólki og tætum sem sem þarf þessi þær það sint til hlutverki sem vísindum mhm mm og ég sé þig það merki að að, að, að það, það er að gerast til að að að þið yfir völd, helbriðið sér völd fyrir ytið stjórn, hefur sínt þessu sínt þessu, þessu, þessu hugmynd eða minnsta Akkur er þetta er svona mikil sósællisti ég, ég með aldrinum færist í alltaf lengur að lengur í þjá ótt að ríkið þegi að sinna nöðsönlega hlutverkin svo að láta okkur í friði Ég er allt til að samanlaða, það rítið ég bara að, að sinna nöysu, nöysu, hafa nöysulegt hlutvart með höndum og síðan að láta okkur friðan. En hver eru þessi nöysulegt hlutvart? Það er að, að sjá til þess að við höfum helbriðsterfi sem er helbriðsterfi sem að, að, að þjónar öllum þekknum bland sem sjá vel. Það er að segja í dagur við með helbriðsterfi sem gerir það verkum að, að, að ef þú ert vel fjáður, það getur þú fengt miklu betri helbíðsfjónust. Hvernig virkar það? Með því að þú getur keft lif sem að, að rítið borgar ekki fyrir eða sjúkratýtingar borgar ekki fyrir. Það er fullt af mjög góðum lifjum í, í heiminum í dag sem, sem er ekki niðurgritt af, af sjúkratýtingum. Það er líkur línan þær, ég var mér Við erum Robert... By, leið mér að, að, að þannig, sko, ekki spyrjað með spurninga og grýpa siga fram í fyrir mér. Myrkari, síðan, síðan og og að, og og og strix í ýmislegt í heilbrigðiskerfunu sem að að mér finnst vera miður til dæmis hvernig hlúðar fólk með langvinna sjútama hvernig er er hlúðað eldra fólk sem er lasið og þarf ummönnun hvað er það sem er á þar Það beru þar ekki nóg mikið af plassum fyrir fólk og og þegar það þjem sinn að þessa stofnanir þá verið þar bistna hráslaglegar Nú mér finnst réttig að sjá um mentun og til dæmis grunnskólarnir eru besti staðurinn til að, að jafna sko til að sjá til þess að börn sem koma úr rondum erfiðum kringum staðum að að heim sem sí, þar sé sí hruð að þeim að þann hátta til að fá jafnt tækifæri og önnur börn og það er alveg gífulega miðlvægt að gera það ég ég mér finnst við vanta mjög mikið af fjárhreystingar í grunnskólanum Þeir stifta miklu, miklu meira máli fyrir Íslands samfélag heldur fjárfersting í háskólum. Að þegar þú er konið upp í háskólana þá var þetta mestulegt til að hlú að badnum þeirra sem betur megar sín. Mm. Þú komast þá um hvað upp. Mm. Ef þú hlúir að badnum í grunnskólum þá kemur því með að vera með í þínum höndum þegar fólk er komið upp á háskólastu verður með í þínum höndum miklu, miklu betra samfélagi og ungu fólki. Þú verður með í þínum höndum miklu, Mér, mér finnst gífulega mitjulegt að sjá til þess að, að ungt fólk í tætifærið á því að kveipast í húsnæði og, og um, það sé sé til þess að þau slígist þetta undandi og síðan eigum við ekki undir nokkur um að það okkur á að fólk gandjum þetta samfélag okkar ekki bara húsnæðislaust heldur hungrað. Mm -hmm og og staðrindið er sú að það er svona í kringum 5% þeir sem fæðast í krætingmarkandi sem fæðast með þesskonar eh þesskonar banda mál að það er mjög erfitt fyrir þá framleita sér fólk sem fæðist með alls, alls konar er skjerðingu á á að beið líkhamleði vandleggið Og því verðum að hlúa að þessu fólki. Mm -hmm. Nú að þessu sleftu þá heldi ég að man eigi bara að hleipa þessu þessu þessu sjóð að beita upp á hálendið og lata við sjáum sig sjálft. Mm -hmm. Einm. En, en, en að standa undir þessu sem ég er að tala um er, er alveg gígulig ert. Og og í þessu litla samfélagi þá líka annað sem að sem að skipta mjög miklu máli og sagði er að það sé sí ekki of munur. Ó vefnar schleitet fulls. Hann munur unnar af ríkum afatökum síe og mitill. En það sag, hann bít til begglu. Amett. Það sem ég ætlaði að spyrja þegar við voru að grípa fram enn fyrir lóðan var, ég var með Robert Westman hérna í viðtálanum daginn. Þá voru við að ræða um þær ákveðin tegunda lyfjum sem eru núna að mjög dýr. Hvar liggur línan með að ríkið borgi dýrustu lyfinn fyrir folk? Af því suma þem þá ertu að kalla um gykta sem eru lí að sem ríkið er að borga en svo borgar ekki dýrasti lifin sem eru klárlega best. Þetta er, þetta er mjög flókið vandamál að meta eh hvernig kvar su eh, drægur þessa línu. Mm -hmm. Og og eh þegar við höfum að því María Heimistóttir ætti þeirri stöðun fyrir við svona ákveða þetta mm. sem hún áfða gerir ekki einu af fyrir sig en, en þetta er flóttímál því að það er stort vandamáli þessum lífiðinni lífiðinarun hefur farið glebsamlega að því að verðlega líf og síðist árum og það hefur verið og hefur haldið áfram með vestna alveg fram til dagsins í dag ég gerir mér vonur um að það verði gerð uppriðst og hon verður að byrja í band þar sem að að træninga fyrirtæki hafa verið villjur enn annar staðar að borga þennan mikla prís. Mars er þetta bara gengur rétt. Tilur er ekki taktu sá er ákveðinn skoal einu algengast í meðfældi víkjandi sjúðumur hjá börnum. Er sjúðumur sem legsta á lungu. Veldu því að að slime sem myndast í höndunum af fari of seikt hús og frameigis. Þar eru til líf þess að meðföndla þennan sjúdum hjá stórum hundraðslutað þegar sem fáan þau líf kosta 300.000 dólarar á ári fyrir badn 300.000 dólar á ári fyrir badn það er þess að þrjár miljónur á hvern áratug þannig að, að ef manna sér nætti að lifa í, í eðlilegan sko e, a, a, lifa sko ef að eðlilegan sko eðlilegt aði við stjæð í miljarða í já og þetta er, þetta er alveg, sko, þetta er alveg gjörssanlega fáranlegt. 40 milljóni krón á ári? Já. Hvað, þú segir uppbreyst, hvernig hún myndi hún þá byrja í því að tryggingafyrirtækin neita að borga þetta? Það, ég, ég vonast til þess að, að það komi tvennt til annarsveg, sko, anna, tryggingafyrirtækin og einsveg er í rítistjóninni í bandarækjunum og hún farast nú að sjæktist og þetta er ekki, þetta gengur eitthvað svona. Þetta mm -hmm og lifja fyrirtækinn eru farin að undir búa svo undir að það verði þrýstingur að verði lifja, en það er þetta eins og við segja það er óafsættalegt eins og það er í dag mm -hmm. og þetta eru lif sem, sem að stifta gífulugu máli þeir stilja á milli lífs og döða og það er sár að úr þeir vísindum sem allur er að vinna þeir þá sprette lif sem að eingungum eingungu aðgjengi til mjög litlum hundrasluta heimsins vegna þess að þera kemra svona lyfium þá er þar kemur framlagið til þeira úr hunmím svartum í kort kemur romlega frá mjög stórum hundrasluta þera að rannsóknarstofi heiminum sem vinna að aðkennusjútömi þannig að í þessu rétt ert eingin sannþyrni Ef við tölum um lif og þriðja heiminn og færum okkur aðeins aftur í COVID. Mag tekur eftir því núna löndin sem er hvað opnast er í Suður-Ameríku og Afrika. Er það bara vegna þess að þau eitthvað ein er ekki með infrastrúktúru til að takast á við það. Þar er bara eitthvað ein byrja að byrja lífið aftur þó það sé fullt af smitum. Asísa bara, no, hakt... no, bara er ekki ég ég ég bara verið að chi ég býst að það stingi að við hvaða lönd eru sem er opnast og svo og og og að þar til dæmis er bara galópið fyrir ferðalögu og enga reglur og engi sótkví og ekki neitt. Og þá hugsa maður er það bara vegna að þess að það er ekkit hægt að vera með einna smitrækningu. Og... Ég er með því að því að ég rætu sínar í, í skort á, á innviðum til þess að, mm -hmm. að sinna þessu. Og, og að öllum líkjendum þá eru þessu lönda vissuleiti fornalömb afgangsheimsins Mm -hmm. Það sem fólk vill koma, komast til þessara landa og þessu lönd hafði ekki fjárhagslega burði. Þau eru fylst með bóluefna umræðuna að þú sagðir á að það væri þetta með hérna, sem allþjóða heilbrigðist ofnir er að segja varandi Evrópa. Ef Evrópa væri hamstra bóluefni þá fariðu ekki til þrýðheimsins. Er staðan mjög slæm þar í bóluefna málum? Mér sýnist að, að Vestulönd séu búin að kaupa svona 90-95% að þeim sem verða þegar bóluefnir sem verður notað af þessu afri. Að það er svo leys? Já. Þannig að, að þetta er alveg ótrúlegt, ótrúlegt misræmi í því hvernig þetta dreifist um heiminn. Mm -hmm. Aðeins um bóluefni og þessi afbryða því að þú talar um ræðgreiningunum sem þið hafa verið að sjáum. Hvað myndirðu segja við þá sem eru smeykjur um að það sé alltaf koma nýjun í afbryðu og værum þá bara núna horfa á að þetta vari bara núna næsta áratugina því að það mun alltaf koma ný <laughs> Sko, ég reikna ekki með því að, að þetta sé síðast í faraldurinn af korona ve veiru pest sem gengur yfir heiminn. Mm -hmm. En ég held að við náum stjórn á þessari með, með e, þeim bólusendingum sem er í gjándi núna. Þú heldur það? Já, en, en það er mjög mítilvægt að takast á við þetta tölvöru hörk og rætt. Þannig að, að þessi pest fengið takifæri til að umbreytast á... á ausan mautalei verum að búa til ný bólaefni. Í... hvernig myndi það gerast? Ég sko þetta er daltu floatið þegar að þegar þú horfir á pestina berast milli fólks núna þá finnst í, þá verður til ný stöppbreyting sem hægt er að nema við fjórða hvert smit. Við fjórða hvert smit myndast ný stöppbreyting. Ef að veiran hefur tækifæri til að, að matla í einstaklingi langan tíma til dæmis hi einstaklings sem að er er með pastónamískerfi er kasti krabmeis meðferð er með með sútómjónamískerfinu svo fram eris um fara mallaðar þá getur hann sapnað sig stöppbreytingum lengi eitt af því sem að veldur mér svo leitum áhugi kemur er þessi þessi alferð breta að bónu setja frekar með fyrstu með fyrsta skampti Með stóran hundraðlustu hluta sjóarinnar og láta fólk síðan bíða mun lengur áður en þeir fá seinniskjamtin að þá værtu búna að búa til einstakling sem er er sko, sem er með svo litla vörð en ekki með mikla vörð og möguleikinn er er er að að veyran geti þá mallað í þeim einstaklingi og sko, ónæmiskerfið losar sig alvi viðan að það geti mallað svona og og myndast þinar Næstra þrepunum sem finni leið fram hjá vörð sem að búa til með bólefninu. Þar er alls konar svona háttur sem sem að búa okkur en ég held sko ég er mjög bjartsýn ná að þessi bólefni nægi. Þú hefur talað er... um að þær að stöðkvrendingarnar er á sér stað þá svona alla jafna veikist. Nei. Ekki ég sé þetta alla jafna ég sé þróunina er í þau aft. Já. A að að sko er du er er tilgang? og, og e, það má leiða því rauk að, að eini tilgangurinn möglu líf á jörðun er að sjá til þess að DNA halda fram að vera til. Og við skulum gefa þessari veiru tilgang, þá er tilgangur hennar að lífa það af og breyðast út sem víðast. Þá væri best fyrir veiruna að vera eins mitandi svo hægt er og valda eins litlum skada eins og mögulegt er. Þannig ef þú leiði þessari veiru halda fram að matla í okkur til eigliðan hóns, það að menn og sjálfsætt verða bara hluti af okkur búa í okkur án að valda vald á nokkum skaða. Mhm. Mm Kann það, það sem gerir þeir til að stöðkbreyta? Já það það við skulum orða þannig ef að veiran hefði tilgang. Og og sem að en að leiðsla við skulle það til piano leift mest ef við ef við setjum í það, þetta orð tilgangur í þá merkingar sem við gerum yfirleitt <læð> en, en, en frá sjónarfræðilegu sjónarmiði séð hávað að hagur veirunnar að vera að skað minnst mm -hmm. og, og, og, og mest smittandi getur útskýrt af hverju það er sem man þarf að líða svo langt á milli bólusetninganna af því þú segir eins og segir þetta með brétana þeirra að setja fyrri skamtin í svo marga af hverju þarf að líða svo langt þar til að setja sé sko, þarf ekki þar ákræfðu sína fram á og með með því að hafa ákveði bíl í þá fáður sem mesta vörn mm -hmm og og það er þetta þannigin er þetta flow chart og þú hér er þú þú bólus fyrst þá ertu raunverulega að, að búa til eh sko raunverulega að laða fram nýjar frumur mm -hmm. og og og svo er þetta þetta þetta til þess að þroskast og svo framvegis og svo gefur í seinna bólefna og þá ertu að að ná í þessa minnisfrumur mm -hmm. en en í, sko það breytir er að gera hér að að fara er að lengja tíman umfram það sem, sem fyrirtækin sem búa tilbúlefni leggja til. til mm -hmm. Miklu lengi tíma. Það og menn að vera dildi á þetta. Sko, þegar þú ert að, að, að bólusetja þá ertu með, með 20 huga. Annars verið verja ístaklingin og hins verið að koma í vekk fyrir útbreyslu veirunar. Og, og nálkunn breytana á því að reyna bólusetja sem allra flesta með með fyrstu bónussetingu þá værti að hugsa fyrst og fremst um útbryllun í samfélaginu þá verið þeir hugsumar ná stjórn af fareldrunum í þínu samfélagi og fórnað vissuleyti hag einstaklingsins þrátt fyrir að einstaklingurinn sko hagur einstaklingsins líkkur í því að vera fullkomna jarðarinnu eins fullkomli eins og eins og bóliefni leyfir þá gleymdist hins svör þegar að menn lóðu sæt til þessi möguleiki að það gæti búið til svona sko ástand sem að, að erum að ræða nokkur, nokkra vörur tek veirun er ekki nú ógtilus losa einstillingi um veiruna og hún hefur brengið þá tætti fyrir þess að, að, að malla í einstaðslingu og fara í gegnum allskonna stöðbreytinga ferla og það er fræðilegur það fræðileg áhætta sem er ekki bóga sýna fram á á sci-fi raumurlegt en það bóga sína fram á að þegar að einstaklingar sem eru með bælt ónamistjörfi síttjast að þá er veiran tilhengu til að matla í þeim en um lengri tíma mm -hmm. og, og eitt því sem að ein af þeim álíktunum sem má draga af sí er að að, að COVID-19 sérumulja sjálfsónamisjúndumur sem að veiran veldur það er að segja til þess að til þess að verða illa lasin þá þurfur ekki bara veiruna, hefðu líka kraft mítið ónamistjörfi mhm, mm mhm mm Hvað er maður færinn út í að það sem eitt af því sem er að gnía heiminn áfram með business og þeir sem er að framleiða þessi pólulefni er að græða bísnamikið penning. Væri ekki lógist að hugsa að þessir aðilar náttla myndu gera allt sem þeir gætu tilsa að þá þurru ekki bara pólus þetta fólk í eitt skipti eða tvö heldur þurru að gera þetta núna með mjög reglulegum millibildi. Ehm um, svo að það séu kanskje núna að eyða miklum tíma og kröftum í því að múta veirunni. Nei nei, nei nei, að það sé bara búin til ástæða til að þurfa pólus þetta komur með mjög reglulegum mæti. Hvern, hvernig mynduðu búi til til að ástæða? Já, það verður stökkbreytingar og til að við þurfum Efnig, fulla að að að, að fyrirtækisins fara stökkbreyta veinuminu. Það sé þetta nei, þetta nei. er ekki einu sinni interessant sko <laughs> nei, Þetta er bara heimskólegt zvadur <laughs> og blaður. Nei, það sem ég er að segja er að nú þær erum kominn að annaðan stað að jafnvel þar er búið að þá samt sagt að gæti verið þyrfu áfram að nota grímurögnum sem gætu áfram verið síkt og þá hugsar mann og í Israel til dæmis þar er strax komið bólussetningarpassi sem gildir til 6 mánaða. Afkrú gildir hann bara til 6 mánaða þá er væntanlega að verða að segja það er líklegt að þyrfa bólus þetta aftur eftir þessa 6 mánaða. er það er, við vitum ekki við munum við um það hversu lengi ónámið varir. Þetta er sagtir það að okkar gögn sem við erum með sem eru fram á að að ónámið ónámið gegn veirunni frá náttúrleiri sýtingu að það endi spýsna lengi. Við erum með, með sannsat, upplýsingar um fólk sem að sýktist fyrir um það ári mm -hmm. og þar er þá með, með, með sama magn af mótefnum gegn þeim hluta veirunar sem skiptir máli svo kolluðu spæk eddjarkvítu efni. Eddjarkvítu efni sem býr til þess litlu brotta á mm -hmm. veiruna. Í mótefni til öðrum hlutum veirunnar hefur havi lækkað. Og þetta vorum við að, að sjá bara núna fyrir tiltælega stuttu. Þannig að, að að mótefni sem bindast við þetta við, við, við þetta brotta protein eða eitthvað efni sem er sársstaður veirunnar sem bíst við vitæki á yfirborðum fruma mannesjunnar það mótefni er enn þó uppi. Mhm. En er dragamá lærðóm af fyrri síkingum með koronavirunni þá er sá möguleiki að, að þesta ónæmis væri mín kæfti svona tvö ár. Tvö ár, ok. Já, en, en, en, endur... en, en það gæti teki lengri tíma og það gæti teki skemmri tíma og þegar mennur að, að, að veita svona passa til 6 mánuð þá eru þeir að sína varúð sem er alveg sjálfsagt Já, og erilegt en tækti eftir einu, þetta bólefni sem er að markaði núna það er yfirleitt mjög ódýrt. Það er að segja að, að ég held að sér ég hjá mér að skemmturin af, af við Astra-Seneca-bólefnus kosti svona 10 dólara þannig er þetta er ekki verðlægning af, af, af þeirri gerð síðan var að tala um áðan En er ekki, er það ekki rétt að maður íslenska ríki sé að borga meira en 10 dólara fyrir skamtin? Það, það er fyrir Pfizer og Moderna-bólefni sem þau borga meira ég mani til hver prísinn af því er En ástæðan verið, þetta er, en fyrir, þetta er ekki óinteressant samsæliskenningar, við vitum alveg að heimurinn gengur út á business og hérna þeir sem sjá mjög háar fjárhæðir einhver staðar gera nota sem þeir geta þersa náði og þetta þetta er þetta er alveg ófórsllega skringlileg aðferð til að skoða þetta. Okay. Það er sjá ja að að því meðan au sko, tekur eftir því að að lyfja fyrir tætjinn svo bilku til bowl á semri tíminn einu ári. Mhm. Mm Venulega tekur það í kringum 7 ári. Þegar það var gert með því að þessi fyrirtæki snýru snjö, bökum saman, fyrirtæki sem venjulega keppa hvort við annað fór að vinna sameilja að þessu, Liviastofnanir, bæði ameríska og evróska Liviastofnanir, fór að vinna með þessum fyrirtæki mjög búa til þessu bólefni. Rítistjórnir í hérna rí, með þessum löndum og Evrópus sambandið settu peninga í það að búa til þessu bólefni með Liviafyrirtækinum. Mm -hmm. Þannig er líkvöldnar á því að, að þið, það hefur verið farið út í að selja þessu bólefni við mítinn gróða eru mjög litlar. Er það? Já, það bara er það. Það er beinfælt. Þú er það þú ert að, að þeir eru að búa til enn er værksmíður til að framleiða þetta og svo frammi hjá svo framhvísi. En er ekki sko nú réttur er má er maður ekki meir svolti saklaust sjónarmið og heimin nema að trúa við því að þetta sé allt bara rosa mikil góðmennska og þetta er ekki að þetta rosa mikil góðmennska ætturu fyrir tilfæri sem eru sett saman til að að græða fjá. En guði þú láta þá virði þau sér undir engu skornar aga frá samfélaginu. Mm -hmm. Í þessu tilfelli þá er ágin tilvert mikil vegna þess að það er svo þessi kvennatt hefur verið búið til vegna þess að að alls konar ar alls konar ar eftirlitsstofnanir hafa verið með í að búa til smólefni þannig að þær vita hvað er gert líkurnar á því að að þarsi uppsprengt verða þessar smólefni eru mjög litlar en en en hins vegar það að þær selja mjög mikið af þessu smólefni þannig að ég reikna með því að að þeygi að komast fram komast við þessa með einhring gróa og hvort að sá gróðið er eðlur og óeðlur sko, í, í mínum tjör heimi þá eigast ég verið til peningar og menn eigast ég að, að mist úr stætt ég verið að borga peningar fyrir lagnist fjónustu fram, framvegis en ég rekna með því að það sé erfitt að dreifa sem heimallan á þann haft sem að það hef verið gert án þess að það sé mist úr hvort því sá möguleið til þau fyrirtætti sem búið til þessu búlefni komist frá þessu á þessu tappa mm -hmm. en, en en verðlendingar vandamál lifja einar eins erum mjög stór mm -hmm. en þau eru ekki akkur á þessu fíði mm -hmm. þau eru í þessum nýrri lifjum sem er að, að linna sarsökkva og lækna fólk og forða frá döða við, við annars konar halvað lífasútóma Ef við væru nú komin á stað þar sem að þetta væri bara, væri bara svona best case scenario, þetta er bara 13. oktober saðar á þetta er hérna afstaðið og það er búið að opna allt aftur Þurfum við þá sem samfélagi að eiga dóldi góða umræðu um það sem er búið að gerast. Það er að segja að er réttleganlegt að taka þessi réttindi af fólki og bara svona út frá því að það er alveg líklegt að það muni sambærilegi hlutir gerast eitthvað til í framtíðni. Og að, að, að því að gerðist það rætt og það er búinlega að gerast ef einhver hefði sagt við fólk í byrjun ást 2020 þú munt ekki geta ferðast mjög reglulega verður fólk sett í hérna skyldu heima virð heima hjá sér fólk verður sett í einangrun og bannað að fara út fyrir deirnar og bara allar þessar allir þessu höft sem hafa verið sett á þurfi við ekki að eiga samræði um bara þessa svona grundvallar umræðu um er þetta réttlætalegt í hvaða tilvikum hvað þarf þannig að þetta sé ekki eitthvað sem fara að þykja eðlilegt auðvitað þurfum við að að eiga þannig umræðu veldur og sannig umræður hafa átt sér stað áður Það voru sett lög sem veita að hennu ofnbira býsna víttekkar heimildir til þess að stjærða borgarréttindi og ég held að þessi alltaf var óaskilegt að stjæða þessi réttindi og mann eigi ekki að gera það með maður þessu mjög ríkara ástæður til þess. Nú, ég held að veginn að setja sniður og ræðum það við tekist hjá okkur í, í þessum faraldri og er ástæði til þess að breyta svoftanarlögum er ástæði til þess að einfalda leiðirnar til að taka ákvörðun þegar að svona pest er komin. Ég er sagt hér það að, að þau mistök sem okkur urðu á í þessari pest og eru flest af þann veg að menn ákvæðu að, að það þyrfti að breyta í rástöfunum til sótvarna og það tók þrjá og fjóra daga að hrinda þeim í framkvæmt ef er ástæði til að breyta aðstæðum í svona pest, þá að við á svipstundu. Það er alls konar hlutir og og, og eitt, eitt er mislusti, mjög mýtjúlegt að hefja í huga að allar tilhúni til að tjæfa umræðum þetta eru óættilegar. Við eigum að ræða þetta, við eigum að að leifa þeim sem eru að móti þessum aðtjæðum að tjá sér og tjá sér af kraftu og við eigum að hlusta á þá. Engið spurninguna og ég sko Ég stíl mjög vel hvað það lítur að vera erfitt fyrir, fyrir um, fólk sem er núna lokað inn í þessum farsótturhúsum með börn og getur ekki farið með þau út. Ég stíl þó sko vel að það sé erfitt. En, en uh, þegar menn hafa kosið að ferðast landa milli í heimsfaraldri, þá hljóta er að gera sig grein fyrir því að, að þeir eru að taka ákvæðna það það sem meiri er þegar meir þær búa til ákveðna áhættu fyrir þá sem að til dæmis búa á Íslandi þar sem er til tillegu lítið um smit og þær er að koma frá löndum þar sem er miklu miklu meira um smit. Hann er þetta er allt annað spurning mag veg og meta. Endanlega þegar fræðurs verður gengið við stöndum upp og um, og getum rétt okkur til tillegu frjálslega þá er í alveg þissum að sem þjóð Þá verð við til til að stólta þetta í hvernig við mun tetja þessu. Útveist við það? Hundra pust fyrst. Hvað með því sem... Af ísö, þegar ég segi þjóð, þá er hluta þjóðirinnar. Ég held að síruður Andersen kom ekki til með að yrkja sem þessum rosar sóttatnar yfirvöldum á Íslandi, mest og ólíklegt en maður veit aldrei ég er, og ég er svo ánæðið með að þú sett sammála með það ég er svo ánæðið með svona fólk eins og hana að því mér finnst það að vera svo mikilvægt í líðræðisamfélagi að það sé fólk sem þó að taka óvinsalju vinglana og viðrað þá ópindæli alltjúlega, Aldj, það er alltjúlega nöðsileg mm -hmm. það þýður hins vegar allsætti að þú þurfur að vera ánæður Það er fólk sem tjáu skrýtna skóðunni. En ánaður með að það skulle vera tæti færi, það skulle vera vilji til þess að tjáða þetta, ég er mjög ánaður með það. Mm -hmm. Hvað með þig sjálfum talandi um bönn? Er það ekki rétt að mér að batna bönni þín er sé út í bandaríkjunum? Eða? E, ég á batna bönn á Íslandu, ég á batna bönn í Ameríku. Hefur að hitta þau eitthvað í farandrugum? Nei, ég finnst því að þa ringi á FaceTime til Los Angeles, til dóttu minnar á hverju kvöldi áðurinn fyrir að sofa. Og það er alveg ótrúlegt þessi tækni sem mann hafa nú tilhengu til að tala svolítið nýður og hún sé trublandi, óþæli og vond að hún er bara að bjarga lífið mínu á síðasta ári. Ég fengi það sjáframar í, í Markus Kaur Alexander Robert og, og, og Leo Kristján, vini mína. Og það er mítið svirði. Ég tala að talað við solvöðudóftumina sem byrja út í, í Berlín. Fengið að sjá hundinannar, hún fekk þér, eða kolpinannar sem hún fekk þér, sem að hún hefur böndið mjög, mjög sterk, böndið mjög sterkum böndum að mjög stuttum tíma. Nei, nei, það er, það er, það er, það er, það er ýmislegt hægt að gera í svona ástandi. Og síð, síðan, síðan þegar maður er Þegar þegar maður hefði minni tætjafæri til þess að þvælast ennum allnar fólk, þá hefði maður meiri tíma til þess að lesa góða bækur, Jú. sem að stýfti mjög mjög smáli. Hversu, það... bjart sýnn á að þú munir geta hýtt þau eftir 13. oktober? Ég er alveg handuð sem að ég get hýtt eftir 13. oktober. Já, það er dagurinn. Það er dagurinn, það er að ákveða hér nú. Já. <laughs> það sagði mér, skil ég séir, það sagði hann við að það væri í dagurinn. 13. oktober, ég er enn það að dánaði með það, sko. Maður er svona, hérna, í... maður er óþólumóður í fyrra, sko, en núna er, maður er að fara hljóma fyrir að núna 13. oktober væri bara mjög ásættanlegu dagur. Hínum hefur hóttnýtt. með hefur hóttnýtt. Já, já, já. Það værið maður búinn að eiga enn eitt sumar í þessi fallega landi kæra um og labba um og, og njóta þess að vera út í náttúrinni. Ert þú búin að plana eitthvað hvað ætlar að gera í sumar? Nei, ég ég uh, reikna ekki með því að fara hlutlanda. Mm -hmm. Ég reikna með því að, að reyna að kæra einhvað um landin með sjöskildinni. Þetta er alveg ótrúlega fallegt land, er ótrúlega gaman að, að kæra um þetta land. Þetta að kæra um þetta land. Gammann er það mest land með, með fullt smálatriði hefur komið á þessa staði áður. Ó, já ja. Og að fá fá að sjá þessa fallegu staði í gegnum nýju augu. Mhm. Allt vel. Og mjög fara þegar að voru meiri ferðamenn að koma. og var mjög gaman að fara með erlenda vinar sína og, og sjá Ísland í gegnum þeirra augu. Já ja. að frættit allt að sniðugt land og O nauðreknin með síðar að aðdráttrafs þessa lands verði enn meira vegna þessa eldgors. Já. Hva hvernig heldr fyrir að ferðamenn að innarinn munu taka við sig? Helstra mun það að það væri ekki tími að blómstra aftur fyrir næsta haust. Já. Og eitt sem mistili mi meir sé ekki væntum þanna ferðamanna innat. Eh hann er dýrlega miðilvægur í íslensku samfélagi. Hann gefur okkur tækifæri til þess að leva afgang til heimsins að sjá hvað við búum vel mm. við fallegt land og mertilegt í staði en ég held að, að það sé og hafi eftir verið annar kostur en að það sé tappa í meðan að pestin er að, að herja á heiminn Ert þú búin að fara sjálfurlega að eldgursunum? Nei Sjóttvarnarlæknir fór fram að það við fólk að fara eftir til að elgusunu og ég hlýði Þórólv eh við, við Þórólvurum haft mismunandi skoðanir á af vinum ímsögna blíkum mér virðist hann stundum vera of línur eftir hréft sinn óu hratt og svo framvíð en þæg ég horfi til baka á það sem man hefur gert þá hefurðu tetist ofsalið vel mm. og mér finnst þessi þjóð að vera í heppina að hafa hann við stýrið eh og äh, sko, það sko þær er miklu erfiðara fyrir mig að að gaggrina hann núna þegar ég horfi til baka er verið að gaggrinni einstakkar ákvarðanir sem að tegur þegar ég horfi til baka og séu hvernig það sem hann hefur ákveði til að, að ráðað saman hefur gengið vel. Ég er búin að reyna að fá hann í viðtal nokkrar sinnum, búin að senda hann um SMS og ringi hann er ekki hann búin að fá svar. Heldur hann sé til í að koma til mín? Nei, ég heldur hann að finnist þú leðilur. veita. það? <laughs> Já, hann hefur míti Ég finnst þann, hann hava staði sig mjög vel. Já ja, ma ger þeir að verða fara af því við erum búin að vera með svona yfirferð yfir þetta, þá náttla er ágæta að halda þít til haga að það fólk sem hefur þurtt að vera taka allar þessar ákvaranir hefur náttla verið í mjög óövunds verðrei stöðu oft á tíðum sko. Þetta er búið að vera mjög mjög lönglota, sé það Og mér væntna soldið þreyttur í haust, en en er fullur af orku núna. Þetta gengur minnst ja við við við mörðmanna viðflýsingum frá rafkenningu og eh um, eh e í þeknnar sá aumntast þarf að og síðan eh því við orðið áteki kundir á sum tíma með því væntum man e e er hlýr góður eh maður dúlur venur sína vinu vel Er ekki skrítið að hann þurfa að vera núna að vassast eitthvað nýri í hérastómu og svara fyrir þetta allt saman, eftir þetta ekki að vera yfirvöld að gera þetta? Þetta er það kveða um þetta í lögum, jú, jú. þannig að, að hann gat þetta undan þessu ég týst. Mm -hmm. En hvernig er dagandi þínur? Við erum nú enn á annan í póskum og þú sagðist það að vera í vinnun á hann. Er þetta ekki að vera yfirvöld að gera þetta? Ég sko við, það er bara svo fullt að, að gerast í vinnunni. Það eru með þessum mítjaða stemtilegum verkefnið sem við erum að vinna í og það eru alltaf að, að spretta upp stemtilegur upphvert hennir um alls konar, sjúduma, alls konar hlutum mannlegu eðli. Mm -hmm. Og um, ég líti ekki á það sem á því hann að þurfum að sitja sniður og, og skrifa svolítið. Minnst mm -hmm. gaman. Gaman að, að ráða hugsunum saman í teksta Í, og fá tækifæri til þess að vinna með þessu stórkosslega fólki sem að vinna húnir í Vassmýrinni. Alveg ótrúlegu fólki sem er að vinna við, við allmillu hímins og jarðar í mannleir í fjölbreyfni. Meðan mm -hmm. þetta þar það er ekki til. Það er, það er enginn staður í þessum heimið sem ég vildi frekar vera á, heldur hún þannig þú frá. Stundum verði ég að fara heima því dagur hún er búinn. Stundum verði ég að fara eins og við tölum með maðan í smá ferð út á land. En ef ég fengi að velja, þá myndi ég bara vera þarna nýr í vestmininni. Er það svo þess? Já, ég veist, þetta alveg ótrúlega spennandi og gaman og, og um, ég fæ mjög mitt út úr því. Er það ekki dóldi líkilatrið í öllu saman að hafa svona gaman að vinnunni sinni? Jú, sko ég þetta fólk sem heldur því fram að ástæðin fyrir því að ég vilji bara verið í vinnunni sé svo að ég sé svo óörugur því að ég vinnunni þetta sé einkenni taugaveiklas manns lítil að sálar lítil sérta sem ekki þóra að vera annars þegar en það sem hann er það sem hann þekkir allt sem í kringum hann er og ég, það má vel vera það sé ögn af sannleika til í því en, en, en ég er nokkuð því sem að, að ég hef líka ásælega gaman að þessu mm. ég get sko til dæmis að, að bara sem dæmi um hvað, hvað óvæntir, óvæntir hlutir geta sprottuð upp þegar mann byrja að grafa honum í mannlegt eðli. Að það er alveg frábær ungkona, nafnileg Guðrún Anna Jónsdóttir, salfræðingur sem vinnir sjá okkur, sem hefur verið að skoða grind. Og grindin, grindin, er, grindin er gjarnast skipt í tvo annars við er almanna almenna og hins vegar hinn einstaka tæktigreindar almanna greindin er er mæld með sjóktlun g faktor sem er til staðar megin þess að eiginlega allar mælingar á greind þar er það er í, eru, það er það er tengjast að jákvæðan haft. Haft á jákvæðan hátt til þú mælirst hátt af einu þá mælirst au hátt af öðru en þar er svo undantekningartíl af þessu Og ef þú leiðir eittir fyrir þannig death factor eða death hat þá endur uppnir með, með á, á sýkkurum endanum á rófi þá endur með annars vegar með með skal ég sé, verbal grind og hins vegar visual spatial grind þar sé að svona sýni rými grind Já, svona og hins vegar er greind sem lítur að mestulegi til að nótkun tungumáls. Og við, við tókum, við, við, við leitum eftir öllum þeim breytanleikum í erðamindjunum sem að hafa áhrif á þessa síni rímis og hins vegar þessa, þessa tungumál af þáttar og við sýndum eða svo Guðrún sýndi fram á að þeir sem skora mjög hátt á svona þessum þessum mæli sem við byggum til úr þessum breytileikum þems sem skora hást við sínir rými skrind theory þeir, þeir eru hafa mjög high and bottomas index þar eru mjög fetir þeir eru mikla tilhneingu til að fá sjúkdóma sem tengjast offetu segir þeir skora mjög laft au sem passionale kaskala sem kallast þá ver opinn mhm mm sem ma tengjist forvitni og sköpunar gáfu og þær hava litla tilhneingu til að fá geðsjúktóma Þeir hins vegar sem skora hátt á á um, á ah utterances verbal skala eða sem tengjast tungumálum að þeir hava eru yfirleitt með lítil BMI hava litla tilhneingu til að og litla tilhneingu til að fá þau sjúktóma sem tengjast offetu þegar skora hátt þessum ópinna skala sem er tengist forvittni og, og, og sköpunar gáu en þeir hafa mittlætt tilningu til þess að fá jæsutúma. sem ég finnst merkilegast í þessu er að hvernig þú hugsar, hvernig þú hefur tilningu til þess að hugsa, hvernig þú getur hugsa hefur áhrif á líkamsamsetningu þína. Mm -hmm. Þetta er gífuleg áhugavert. Þetta er, er alveg feitileg áhugavert Að, að sem sagt að hugsanir þínar hafa afleiðingar einmitt þar að segja að í guðanabænum hugsaði bara falllegar tær er hugsanir og ekkert annars <laughs> <laughs> þú ertu heima og gott gerir nú þetta er þetta dæmi hvernig, hvernig þú ferð að að skoða eh án þess að vera með fyrirfram mótaðar skoðunir af því hvað kemur út fyrir þí þí sem verð að vinna með þá getur með í þínum höndum alveg ótrúlega spennandi hluti fyrirbríði, fyrir getur lært ótrúlega hluti um mannlegt eðli. Mm -hmm. Þannig að, að svo þú þessu fyrir því þá hlýtur að skilja að það er enginn staður í heiminnum sem maður á að vera á hannarinn. Bæs mýrin. <tudius> það er svoleis. Er þetta ekki búin að ágæta yfirferðið okkur? Jú, er þetta ekki. Verður ah, okay. að búa vera ala. Að... Við erum búin að vera í nærri tóttíma. Vá, wow. hún er að vera það sjö. Jesus En þú klippir þetta saman er Nei, nei Það er eitthvað nei, nei. Ég ætla að meira að setja þetta í lofti sem við erum að segja núna nei, ne. Já, já Nei, nei þú, þú klippir eitthvað Nei, ekki neitt Þú klippir bara á sitt hverju með endanum já. Bara já. blá byrjunum áður við byrjunum Já, þetta líka Nei, þetta voru með Sko, þá færði þetta að Það færði ekki að byrta Það er ekki að byrta, 怪